ده ده په دو پتایت ساته ای اشادی توید سنت که ست ایند سیژیز دکان نمبر تاییست. عبدالرحمنت لازانیز ده مین چوک جنگیر ارار سوالی. پروپرائیٹر انورشیر توحیدی. موبائل نمبر 031 اور صفات سے کر کے سبحان اللہ جس ذات تعالی رب العالمین صفات ذات الله پاک دې دې شریک صفات الله پاک دې دې شریک بیا بیا ذکر کوي په مختلف عنواناتو سره پینځه ځله اودغه شان ته پینځه ځله به عنوان سره ذکر کوي ا اله اللهم الله په صورت کې یا موسی اے موسی علی السلام انه ان الله <سؤال> العظيم <سؤال> الحكيم <سؤال> شان دار زو الله يم ز اور حکمت تا سره کلام کوم کې ته دې چا کلام اور پټول بدن ز الله يم دا شرط توه انه ان الله العظيم الحكيم دا الله طرف نه دا خبر راځي دا جن ذکر د داوي ذات د الله پاک صفات دا الله پاک والق عصا او ضربه له همزه تا کې د تاسو کړو چې ستاره لاس کې سدي مسلمان اسلام مې ده هم سره په دې باندي نو زه تکیاو هم پان په را سانډم ډېر په دې په کې په دې باندنو بوه چې لنواج ده هم جوړيږي الله رب العزه ترته وي القعصات هم څو ورغره فلما راها ورڅرګلا چې ویل دا تهتز چې خو دې ده جان گویا کې نری مارو جان نری مارته ورشي الکو ته چمچمي وي دا وړير ته حرکت یې گاوه نو دا یې پشانتو نور په جوسه کې نه ادي تشبيه صرف پای حرکت کې په جوسه کې تشبيه نه دا زکه جوسه ورته ورلوه یا لوه اجدهاوا څنګه چور حرکت دومره زر زر او تیز کوله کې نه مارچی والله ورد موسى علیه السلام شاكه انك ولم يواقب قوينك تل التفاة اونك اما الطبيعي يرى في رابنا اما الطبيعي يرى في رابنا اما الطبيعي يرى في نبوت منافينه سوق دولت سنگه پیغمبره شغل يرى انسان فطرت داسه يا موسى لا تخف اي موسى علیه السلام ما يرى لا يرى في رابنا بس دال فاس بيا موسى علیه السلام يرى لا يرى اغتابهای رحم ختم شو انی لاغافو یو کینځیم نه یریږي لدای المرسلون زما پیغمبران دا زمو مقام دی چې دغه عزت اطمینان او سکون حاصل وي نو دا ځه خصوص او خصوصا پیغمبران هغه بالکل نه یریږي یا رب ناراض نو بس بیا مو سالیا تلان باندې میاله نه ترلاسه نو دی پیغمبران مه او دو پیغم لا نیلاو چه نور خلق دی؟ نو اگیه دیگه. بل غيرهم خائفون دو دین سیوان نور چی دی اگیه دیگی او پا اگیه کیون الا من ظلما مگر اغسو کو چه یو کو ثم بدل حسنا بی بدل کخیست عمل بعد سوء فسد بد عملنا فانی غفور الرحیم فس یقی من زبخون کی رحموا دی نان خلق اغیقیم <سلام> جا چا ظلم کو گنایاو کو او بیق پل عمل خیستا کو پس دبا دینا اللہ ویز بخم او یا اللہ پا معنی دا بل سره روی پیغمبران خو نہیں نور مخلوق یریگی اغیق سکے بل من ظلمہ بلکہ اغیق سو چو ظلم ہم کری اغیق زلم ہم نہیں کری باگیم یار نشتا اغیق زلم ہم کری از اغینا بیا عمل خیسته کی توبو باسی او بد عمل پریدی فا اینی غفور الرحیم نوزی بخم اوز پر حم کو نو گورا موسیٰ علیه السلام خبر نشو ده امسا دتا او کاری دا اوز اغینا سجور شو اجدہا خبر لازکی ٹون امر اگا امساقر دولی دا اوز جی سفت نده خبر تا تخی خیچ امبیا پا نه نپوئی نو بیسو دروچ هغه په ماندی پوه شي چې قرآن رحمن الله با شه وروي <clears throat> علم موسی چون شو در غیب باندې علم موسی که بوذ ارجمن د موسی علی علم په غیبو کې باندې شو هغه نه خبره یاد ده اول حضرت رسول الله واقع کی <clears throat> نو مانګوری کډیرې چې په غیبو پويګم از غیبو حال و ما چې چا سہاجتي نو مان د اپوس کوي جو چاوه سو بو جو ا ج سو خوخې نغې د تاسو څخه کومه رخصې وي دا د شانته کو دګې وال معلومه وې پال معلومه وې نو زبر لکم تاسو مورشه منګکوري نه اته ناغه په پغه بوال نه پوه شي اغه پیغمبر اعلان باندې وې اغه مې کار نه خبر نو موږ به خبر او حق قران وینې پويګه پګې په څ سره ستراره دا شانتی موسی علیہ السلام د دې بلی معجزینان نو خبر وا دخل یا دک فی جایبک نلباس الاصل بغبل گریوانن کی او ترحت اور اسو غس ترحت ابي روبا تاخرج بیضا روزی بدالا استخمین من غیر سو د غیر ذن نقصان او تکلیفنا اس نقصان او بیماری بنی معجزه ده معجزه خویده ده تا او چې ظاهر حالت به وستانه بدليږي چې ګنې د بیماری لا پلاس کې امره یې مرض پراګي بل داږي اگر او خانواله اگر پڑھه تو اگر زلیدل اگر رخصت اوخه فیت سو آیاتن انه معجزو سره الالفراعون وقومی دار شاه فرعون ته اقام ددته هغه صورت بنی اسرائیل کې وینئ چې نه معجزې کومې وي نو خمسا او ساگا عذابونو چه با پیرانیانو بندر آگلیو جرادو قملو دفادعو دا اگه تفصیل شو دانهم او جزیزان سراواخلا او لار شده قومتا انهم کانو قوما فاسقین یقنن دای او قوم دے نا فرمان افاسقان لار شدیتا مسئلہو فاسقان خو اگا چاہتایو چه باد عملی نوولی علی صرف عملی کم زوریوا نزاد فسقه آخری درجه یا دیک چاگئی تا کپر ویلیشی ابی آفا کپر کیون پورا ترقی کردی ناغا فیرانی آنوخا اولوی کافر و ظالم پکی ناغا فیرانو نراغی موسیٰ علیہ السلام آقیتا ابا یعنیو تشوروک موجزات والاقود فلما جاعتهم آیاتنا مبصغراتنا وزرکلا شراغ لدیتا آیاتنا زمونگا موجزی زمونگا مبصغراتن وازحا روخانا قالوا هذا سحر مبين نويدا به خلق ذا سحر دي اختارا فجاء قولا قالوا تدعوا ماجزين دي دا خو سحر دي جادو دي پاروز مون مينو نه پدای ملکي ادي مقابله او مکله چمون سر جادو ګران دي اته روان وجه او ازو کې نور ملک بڑا کې را شهران نمون په مقابله معجزات هم خاص گناه ذکر که ده خلقه چه ده اللہ آیاتونو سر یوقاهم ظلم کرده نو گو راگیل اللہ سمر زجر ورکل ده نو زب زکر ورکل ده آیاتونو دی. یو تکوینیه یو تنزیلیه تکوینیه غری چه آغا موجزات تی لگه او اللہ چه ذکر ده آو تنزیلیه غری چه یو چچا خلافو کو آغا مجرم ده موجزی وجاهدوا بها عين كاروا كو داغينا واستيقنتها انفسهم ايقن كلو بديوان الجنود دي واستيقنتها انفسهم ظلم بيقين كلو ما له وجهه معجزيه ده انسان ده طاقت نبار خبره دا غير اسي طاقت دي ب زلګو خلک راځي دا نری پودل خقنه پو خو بیا من کارو کو وجه حو به ان کارو که هغې د مندلله خ زونه کارو دا غ معلووه د وجه د زلم او د سر کا بس ظلم خو هغی په خ ک غ شو او سرګ شیم دغې عاد زمهلووه د وجه د زلمنا او د سر کا فان دور کې نو کنهات به تل مفسدين پس وګرا څرنګه شو انجام فساد کوم دا اول دلیل نقلي موسه عليه السلام توغرا په خبر ملي دا هم سره خبر ملي خبر ملي او دغه واقع ذکر دا سليمان عليه السلام که ولقد اتينا داود و سليمان علما هو یقین ورکړ داوود علیه السلام لا او سلمان علیه السلام لا, لا علم علم د قضسمو یو دي شریعت او دین د دنیا د حکومت او د دا علم دي لور کلو یاد اشار علم دا علم د لاند چې سمره اقسان دي د علم کله شریعت سره تعلق او کله بادشاہه سره تعلق دا شان د قام د خدمت سر یا دو مارغانو پو خبرو پو ازل لطولور صر رازی دا اعلمو والا ورکلو خواه بل دا چه اعلمو چه غیه دیتا تیار کرلو جور کرلو چه اللہ شکریہ داکی دا چه اعلمو والا ورکلو ازلکه قرآن ویو وقال الحمدلللہ اللذی اوو دوارو صفتنا دو الوحیت خاص اللہ لردی اللذی اغزا فضلنا جو ورکلیو منگا علا کثیرن پا دیرو بانده من عباده المؤمنين دباندیان اخفلو مومنانونا مومنانو, مومنانو که دیر داسی دیر زیاد شمون لئے باقی بانده غوروالی غار کلوه دیر زکوه شیقنن پا دیر والا غوروالی غار کلوه باقی با تمام مخلوق بانده غوروالی با پا طول مخلوق بانده غوروالی ناکو صرف یوتا تا حاصلو از مبارک سو محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم اوہا کثیر نظر کوئے خواہ اوہا قل نعمت شکریہ داکھا دا چل اللہ ذا نعمت کرو اوہا دا, دا باد شاہانو حق دے چل اللہ باد شاہی ور کی ناغیب اقامت اعلانو کی اوہا دا اللہ اوہا دا نعمت شکریہ باداکی دانا چاہا گا باد شاہشنو بدوئی مرض بزی اب درگاہونو دو ګرځي غلابونه او اوداغي منخته او چرایي بکی نو الله شکریا بادا کوي افسوس زارې چې سمره دغه خلق او ذهن د شرک نه راکړي د دمره جک علي د بادشاہت او عہده میلو شي نو رم بیا درگاہ شکر ادا او وی بي خلقتا چوغورانه غلا پواچو ا دعا یې وکړه او غوسله ورنوار کو مزب نه کوي خدای غد شرک کار بخا مخا کوي نہ دمومن موحد او مسلمان بادشاہ فرض بدائی چا ما اللہ شکر ادا کرے نہ بد اللہ عبادت کیھا اورہ سليمانو داؤدہ او میراث واس ولہ سلام داؤد علیہ السلام نہ میراث دسشی دی نبوتو دا بادشاہ ہے گینسں چاگا خدمت کرو نو داغن رستو سليمان علیہ السلام شروع کرو او سنچے ن داوود علی السلام بوخ کې اعلان کړو او شکریہ دا کړو ن دا روان شاه دا سلیمان علی السلام په پلد ورکی تاغه عاملو یا ایه الناس او ویه خلق وللم نام د قطایری را کړ شي خبر مونتا خبره د مارغانو خبر شي دې من خبره او کل شی او را کړ شي دې مونتا هری او شی چې دا سره تعلق وی او دغه ضروره دوی ناغمو دلته نشي ویني باوتين من كل شيء دا اعلان اوه خلقته چمون غره پدې بنده دا صفاره لوينه کو بلکې دا الله شکر ادا کو چې هغه مون ته د علم راکړې چا ته ویل شي فهم او کوه فخضور د مرغان دا ناشنا خبر نه ده چغوره څو د پیغمبرانو معجزې دي چې د هغه په وخت مړغانو خبرې کړې د مړغانو د आवाजونو چننن مونږه اورو نو د ټیک د جمهور بنبو یغو خو په خپل جبہ کې د الله تسبیح وایي د الله پاکي بیانې او فسرین ذکر کې چې دا صحیح او حدیثونه ثابت ته ځناورونو خبرې کړې په وختونو کې د نبی علیه صلاتو وسلم هغه معجزات داغه با وخت کې نيو هغه چې ځړې وا باندې ځړې ځړلې کولا هغه ته مخرا وانه هغه دې چې مونږ ورته لپاره نیو پیدا شي نبي عليه الصلاه والسلام او زه ابوبکر همانو نيو دا هغه چې هغه موجزه چې څنګه کېږي ځړولې او شر مخراږي پګړو باندې او ګډيونی ونه آو دنا منډا کلا هغه رېسار کو ګډه تښلا ساتو اغه شرم یا تو كلامه مخکشه نو مخ یا راوالو اوځي ته وی غره دالم زما د خلینه د خورا کلر کوزوګي مبهچي مګري دا سره حیران شو وی خا شرم خبر یوکلي نغور ته دا دمر ناشنا خبره اره دا اذور حیبن دا حیبه خبر واغره چې حق پیغمبر راځلی او خلق دا غنه انکار کوي او ناشنه یې ګني او زه او تاخوا شه مدینه کې یا مدینہ کې راغله اعلان کړي مسلمانانو چې خلاص لري بیا راغلو معلومات وکړلې ایمان راوړل نبی رسولان ته حال په چاوشان چل شو یا یو ګټاوه چې نبی له سلامو مخ کې وخت کې یا غمون د کجری چې نبی له سلامو منبر جوړ کړل شو او د هغه نه اقوشن په جلا شو چاې سره نبی له سلامو هغه باندې دغشانت غر د حد به یاده چې مود سره محبت کو الی مو سره محبت کوي نو ناورم خبري کړي مغان هم خبرې کي تر دی چې جمادات هم خبري کړي او قرآو مجدید هري اووس د الله تص هوي پهلاله تفونه تص او تااس غیوان دی نه پوهږ او فسرین لاهغ نه من کار کوي یو اللا جاغ تار پاروي خبر به په کوول دی دوار کې ډیر نیشتوار کې چته دی په دې دا ریوشن आवाज او ټک ټک به کول ټک ټک نشي اوسنی نه خبرو نه به په دې ورځ ټک ټک کېدل او چوسو باغ افان باندې پويدل هغه بابو داغه نو هغه به پويد چې دهدا خبره کوي پلانې دا تارو ده پیغام را لېږي اوبه نو دغه شان ته مارغان خلق داغي چماردان په یو وخت یو څه مواسکي دا خاطر په وخت بلشانواز بلشان دا بچو د پاره چې اګې تاسو تربيت کي سو قراق کوته کي سو بل سو نبي ابلشانواز کي دا یو وخت خپل خپل طرز او आवाज دي دينه په دې کې چې ردي مستقيل ځان لا خبري او جبر اعلان دي نو دا دیو نړۍ ناشنانګل بلکې تر دې پوره وهستلین وې چاراسنس کې کم اولان ده خلق ده نا کوشش که چه ده زناور ده پار ابجد لیکی چه دیزان نقبل ده علم ده ده خبری ده اغی کی کوشش که تحقیقات که نو ده سلیمان علیہ السلام پا واق که مارغانو خبری چه کولی نا اغبه پا خبرو بالده پویده او دیاما فسترینو پا اغی کی مختلف اران قل دي ده سلیمان علیہ السلام یو واخ کی یو وای خپل ملګرتا سلام دا داوي نو راګینې او اوازونه کلکلو نو دا سیوي چې یو کام تردا فوقتا خور کلې وي ناګلګیا دا اواز کوي لا يتزل خلق لم يخلقو لا يتزل خلق لم يخلقو اصل چې دا خلق نو پیدا شوي ولې پیدا شوه هغه کې دا نکونو څه پیدا شوه دا مونږ کې کنا دا شان هغه بلکم دره وران هغه आवाज کې سبحان ربی الدائم سبحان ربی الدائم پاک دې رب زماله بچې هميشه دي هغه جیندخ आवाज کې سبحان ربی القدوس سبحان ربی القدوس پاک دې رب زماله پاک دي دا شان وې تاسو आवाज کما تدينو ته چستا کرے هغه وری به تا عمل نه کما تدینو تو دان چا دی आवाज کی تاروی اداوی ج توڑ تارتی کړه مدهو سمانه نشتا تعالی سبحان تیری قدرت وی او یاداج کما تدینو تو دان هود هودم आवाज کی استغفر الله قیامت نیبین اے وننګارو توبو باسه لاتا بخنو الله لانا بانگی آواز کوي اذکر اللہ ایوها الغافلون اے غافلانو اللہ یاد کے انہا بھی اسلامی مجھے چکا ردتا کان ظلمہ کھوئے یہ خلق بیداری ہوئی خی اگا نفر باتر چوتاوئی اگا آواز کئی ساگخ پل جب دنوئی عشما شئتا آخر کلموت عشما شئتا آخر کلموت و سیگا سنگا چه خوخ دی ستا خیدی انجام مرگ دی بچ که دیش شی چاد کمتر و پاوازنو دام ویلو چه آواز که لیدو لیل موت و ابنو لیل خرابی لیدو لیل موت و ابنو لیل خرابی چه اولاد پیدا کوای مانجا مسده مرگ او چه کورو نو جوڑاوای بانگلی و باداوای مانجا مسده نانیدل و ختمیدل بابا ختمی اوقاب <تصفيق> باز چوتے یےشی اغاز اوئی قالا خلقنا تانگدا سوکوی ناور بیرتے نا اوئی فیل بود مین الناس انصو فیل بود مین الناس انصو جو سمرا دخلقنا بیرتے نو دمرا باد امه اوسلا باد اپارامی دخلقنا ویلرے درشان دراج دل اگر تتر گنتے اغا آواز الرحمن عل العرش استوا دا اللہ صفات بیا نیخا صوف دا اموی چگازی لگیا او دا حمد و صناوی تو سوئی الحمدللہ رب العالمین اگدیئے یا سورة الفاتحہ طولوی نباکر کی ولد دالی اگد کی الحمدللہ رب العالمین دا اگدیئے مرگی طولو کو یاری دا اللہ پا حمد و صناوی دا اور دا دا پروتی. دا دا دا دا او انسان ته دو شانته راپیل پروتي د باز مرغو سوسیال داري چغې ډېر وختي پاسي دا تاړه نه کړ شو چته شو دي سره ډېر راامي د وخت پاسي دا شان د سودا خصوصیت ته چغې د فکر دي او د سودا ورچې تروازه لوزي صدا دي چې بعضه موسم کې ښکاره کیږي او بعضه موسم کې نه وې چاته نه معلوم چې دا کم ځای ناراضي دي کم ځای ذال الله رب العزت قدرتنه دي نموني دي او وی له جگ تاسو توکل وک پلا باندې شی توکل نو دا رزق بار لدل کې لکه مارغان لچور کې ساروزی اخووله په باس چر ازونه چې جوړې ډاکي ماړې کنه واولمنا من د قطير د مارغانو دا خبره دا مون ترکه لسیری په ویو کو په تاسو نور طالبې خبرې دي واوتينا من کل شی اور اګه لښو دې مونږ ته اړ یو ضروری چې بادشاہ سره تعلق یې وبکار راځي ان هذا له هو الفضل المبين یقینا دا خامخ فضل الاحکار فضل المبين دا الله دې ورلوه فضل دې دې ورلوه فضل زکی دې چې نو بوته ولا ورکو دنیا بادشاہي ولا ورکړه او دا شانتي دا مارغانو په خبره په اکلن دا غیله مولا ورک نن هم خلک لګیله مارغانو ته خبره خی څنګه چې دا نور مہارتن از د کول شيخ کار وویرا اوس په خبره هم خی خدا کو عقب مارغان دي چې دي تو ته سوهه نه عقبوي نور نه بووی او دا علم چې نا خدای خپل خبره پغه باندې با مسلمان علی السلام پهیدا ابل زو پنه پهیدل وَحَشَرَ عَلَى سُلَيْمَانَ جَمَعَ كَلِشو د بارد سليمان عليه السلام جنوده لخرداغو من الجن والانس د پریان او انسانوونو او الطير اجمارغان فہم یوزعون قصدی په انتظام کلیشو داس طریقې سره ببوټلیشو چې روز تو خلک بمخ کې بوټلو اوټلو د نشو پرې اخوې دی ولي ډېر رجاتګاڼه بچوړېدا یوزعون ندیبه بنځاتری با شو چې تاسو به خپل ځای راځي د مخ خلک به خپل ځای راوایي زاروست خلک بار اه مخ کې کېګنه جوړه مو قصار یو ځل شو غنډول شي دا ترتیب ولا جوړ کړو سلیمان عليه السلام دا خدمت ته فارغ ورزې سفر به کاو نو ده جناتو انسانانو عمرغان به مناسب ځان سره لخرې راستي دی به ځان سره بوتل او سفر بیکو کاو ني يوم قدازو جدي کلل او روان شو سفر یې کاو حتا اذا اتو تر دې راغلل علا وادن نملی و کلید میگو وادن نمل قریتون نملی ویادن نملی ویادن نملی ستویلشی اگزیو چپاگی که میگی دیر اباجوی خوری ریستی کورونا بانگلی زندجوڑکلی اندرگراون او پاگی که جن تیری ناغد میگو کلی قریتون نملی چراغی اوالا روانو کالت نملتون ہوئی یومیگی اوه یوم ایگه قالت نم لتن موانسو که نا یوم ایگه داگی نوه یا ایوهنم لدخلو مساکنکم ایمی بو دن شیخ فلو قورن تا لا يحتمن نکم سلیمان ان چاقی تاصل را سلیمان علیہ السلام وجنود لا يشعرون ادیب نپوئیگی دا خبر آگی اکرا سلیمان علیہ السلام تالاہ دیر فاصل کی او س دریو مینو مانځل کې ښا الله تعالی دې ژسم راو هو دمر په ځل کې ودا خبر اورول چې هغه دا وره دو نوې خاندل فتاوست مضحکان وې خاندل دا در دخی وګورا سليمان علیه السلام زميږه د حال نه د خبر په خبره مارغان او بوېږي خو د میږه د حال نه ګور خبر نه لې نو څنګه خبر شو الله ورته خبرو کو <تصفح> او راغ ميګني بیا رستوي ته پوس کو چې کله سره اړقات یو کو چې تاوله خلق وي راو چې دی به ظلم کوم څو ناري ورته وي چې ما دانی وهم لا شعورون جدی به نه پويږي تاسو به خبر نه پنه په وای کې بداسي وش دا شان چکه دلوم کلهستان آسان شوکت لی دو نور دی بس نو خوشیو بچی کی خدغه معنا ده چې ستا لخر به بدی باندې راشي او خیال به تاسو تاسو نه وهم لا شعور نه دلیل به خبره چن بیا به باندې پوي وهم لا شعور ګر هغه میګینه دلیل ذکرګه او یا چا داوم ویلو چې دنه تاسو نه کول ویژه دایې چې ما ده نه زه هاتو تہ حاضرې چستا فلرته به داوود وله نی هغه چې داوود نو وی میګه ورته وې لئن انه دوا جرحه نفسه زګه ځای غا د زخم او د بيماري علاج کړو ناربد دا داود دې شي تا ته وله سليمان وې لې شي نہ وې و ته ولرته نو او ته زګه چې ټول زړه دې رې سالم نه محفوظ دې <coughs> بچتی سلیم القلب یخا <coughs> دقشان خبری مفستریون نقل کلی دی نو بورا یا معمولی سیز دی میگی وګوره بورا داغا سمرالوی مقام دی بیا مفستریون پاگئی که برا تحقیقات کردی او ویلی رچی آکم کام لگیاریو دی که کوشش کئی نو آگی در معلومات حاصل کلی ردی مه گودا منزنا <coughs> چا ویلی رچی دی با قیده زمیدارشتا زمکه جوړي پاي کې فصل کړې آو هغه خپل وخت باندې سیبي او بلې داني تروري ګستې خپل ساروله 1020 تا په وجو نه دي باقاعده اخل ده په وجا ورده کې ګرځي اځکله یو څنره جنگینو یو میګي اول روزي اندازې ته وګرلل ځان نشینوري ته اعلانو چې ندره سلوور نوروس چا پیر وګوري چې هغه نه چې بیا لخر سروس په دې طریقه نو چه جانگو کی نو جانگی انداسی چه کم جانگوالا پوجیانجی نو بس اگیسار تحیاری چوڑی دی نو رازی او خلاچی نو الی او سیز پریدی چابا تپلی کی اچه تپلی کی نو بس داغینا پس جانگ ختمشن واپس را ری بیاق پل کورت دن دیر تحقیق کلی تصیر محجی دی بیاقی بحث کلی چه ردیر پارا سمرہ سمرہ امتظامات تی پا جی کی بیای چه اغا دانور میگی پایلی دی دی یومش رغن دی نو پاگی که اللہ رب بلو عزدہ سا انتظام کرده چه دیگی رکی و لی پورا خوراک پیدا کرده اگتو لگی و میگی او دی که بند که اصول وزیو گیو بی اغاق ایو میگی او دیگی توکور دی نو ار یو له بخپرق پر دیگلو خوراکور دیگی اگر سر تازه شی و روخ شی خاسمانه کی داگی خپلو میگو سپوری انتظامات ت دا یو قوم نه سلسلس غونره اول حدیث نقل کړو فسترینو چې یو پیغمبران د پیغمبرانو نه څه ته میږي چې چلو داغه قوم چې څه میګو دا کلم ختم کی اوسه زو نه ختم کو الله ترته را را را خبر راغی چې را دیو جتا یو قوم تباہ او برباد کو چې چېلې تکلیف دا رسول داغه یو قوم دې الله تصبيح وي عبادت کی یو میگی بذی ختم کرو کنا نبی اتول قوم دی درخشان نبی اللہ علیہ السلام من عکلوا نحن نبیو عن قتل اربع من الدواب نبی اللہ السلام من عکلوا دو جلو دو سلورو سی زنونا بزندسرو کی النملتو والنحلتو والهدهدو والصوردو یو میگی درین دگبین او درین هدهدو او څالورم لاټو چورته ویل شي صلات هلېګلې غاري وي درانجه پټکړي دا حديث خلاف کوي اغه واج نه لاغه به عزت کوي اغه پټکړي نه دي اغه سنت عمل کړ د سترګې تورې کړې تاسو ځان بڅکایي اغه سترګې تورې کړې دي بیا هم په مرګ باندې زور ورده اگر د سترګې تورې په بیا ورځ کوو روزي ته ولي اغه واج نه علي اغه به عزت کوي هغه چې الله د پاره روزنه ولیدا لارحل طول مرغې دلاده قدرت نخې دی هغه پر زلم نه پکار هاه کوم چې داسې سوزونه دي دا کارګو هغه نه ناغه غنګیر ورو یاده هو زغلولو مرکول پکار دي هغه بارے کې هو ویلو کارګو خرمولو لهوانه سپېو و غیره داسې سوزونه یاد کړو چې دا هو ارزه ژوند ختم وای دیب نو نبی له سلام د دینه ماناکله چو مجمع گئی بنام رکاوی ایز گا بیل ما چاوی دیکی پر احتیاط پکار دی داکو مخلوق دید دا اللہ تصبیح ہوئی او داو حمدنوی فتب از سمزا حکم من قولیها پس وی خاندل موسکیشو خندیدون کیو من قولیها دو جی دو اینار دی مهگینا وقال رب اوزعنی اوی وی, وی ایراب زما اوزعنی حمد را چزو شکریاداکم نعمتک اللتی <سؤال> انعنتا علیو نعمت تاغا چکل ملے پاما نعمت تاغا چکل ملے پاما وعلا والدائی اوپمور پلارزمہ باندے دیر لوی نعم در آباندے کل دے اللہ امت راکی چزو شکریاداکم زکم زوری مر ترعلا توفیق راکی وان اعمل صالحا ترضاہ او جزا عملو کم نیک جزا پر رضائی وادخلنی برحمت کفیع عبادک الصالحین او داخل کمال لا بخل رحمت سره بونديان بندیان ستاي کې چا ډير نېکان دي نو ګور دنیا کې سوالو کو د شکريه د نعمت او د نیک عمل دا مؤمنو بکر دی چې سوال جون کې کې توفيق ور د نیک عمل او چې اخرت سوال کې الله چې کوم ځای نهکان باندې ګان دي آغه او چې انبياري نالي سره مياوځي کې دا لاسکار د هغه روان یو مقام کې در و درې دل یا بلې موقع د مارغان مبارک د سليمان عليه السلام ډره ترتیب او قانون و نو کله کله به دغه حاضريه راستا یا ضرورت به پښښه نو به د معلومول د پاړه نو حاضريه به واستې چې بلاني درې شراب نه دي نو ټول مارغان به ازري وغستا یا یا موقع کې بنزري وغستا نو دا داګه نو فوکازي کرکیخه وتفقدت طیرا حاضرې واسته د مرغانو څه څه پکینو دغه معلوماته وګوره تفقد دروڅیز معلومات کول فقال ما لي لا ارى الهدود فسوې وس شي ودي مالرا شین وینم هودو هودو سوش ضرورت ته ترای دي شي مهندس انجنیر ته ویل شي چره دا دغه وبنيز دی دی دا د وسوند دی هود هود وی دا عجیب کمال ده څنګه په هغه وخت کې چې دا به معلوم وله په صلادت کې داس یو فراست یې خه چې دا معلومات کول شو نو سليمان السلام باندې طلب کو نو یې په معلوماته هغه بزره په نه نه ته کوم کو راځي او کنه ستنو او بروت نو هغه اسکل اومه یا نور څه بو به وک نو مهندس یو کوټا دې نو خود خود روز د تداه асоسيټ ته چې دې وی داني ادا فرک مرک د دنښتہ دې بغوري پسمکه کی نو دزمکه نزه ته پاتله کی شه دې دې کی خطا دا شکالی پرات دی هغه دې روباسي خوړی نو بای زینو کی یو لیر شادو نشته کټون دې وېږي دا دې روباسي دې د ټداه асоسيټ خود خود او ګرځي پدې واخوا ماخوا کې لګيای او خپل کیو وګدا مخو کې داو هغه باندې خوارق کې سريقي خود خود لا چرچک وتوي خلک کنا وره چرچوک دک چره ګرځي سريقي چرچوک کین هغه په څه چرچا کوینو الهدو هدو دته تاسو وګورئ چې دیسو شو ان کاله من الغائبین یادې زينوی نو ماته نظر نخ کاری مارغانو کې ګاډ وځو کنهشتنه لو اعزبنهو عذاب شدیدا په دغه لکه چې غائب دینشتا نو وی عذاب ورکم دلرا عذاب صح اولا له اذبحنهو یا بزو ذبح کوم دلرا او لا یاتیم می بسلو پاینم مبین یا بده راشی ماته بدلی نو واضح حثرا یاونه سزا ورکم باندې بتوباسما نور ته وګورسو دا سخت سزا ده یا او یا بما د دلیل وروړي چولې دې ساي به وسو چلو كارې کوم مفسرين مختلف اقوالم ذکر کړې چې دا سزا سخته سو نو دا هغه به مشهور قوالې چبل باندې بدلل ته به قرصم سودام ويجي ویجي جوړابتې جدا کم يا به ذبح حكم او يا بما د دلیل وروړي یو صاحب چکشره اورا سيد هوته هوته نو چا ته ووي کنه چې ته خورالي اسنه مان لز نه ام نا له څنګه سمکو به جوړ شي وی او کنه ویری د دلیل وسره یو دې باندې راځه اوس اما کسره رابعین پس واه دې کو نړ ير سات رابعین دیر وخنا لڅات بصراوي فقال احد تو پسې ز خبر يم بما لم تحث به پاګه سوچتنه خبر پاګي باندې وجئتكم من صباين اور اگر هم زتا تر صباح قرنا بنبئ يقين و خبر يقين سرا اسنه ګرځیدل ما نو څنګه ستای ګرځیدل بادشاہ سلامت اسنه دي او زر دې رقم خدمت کی نو زمان سره راغلي شراشتو می او چا کارو که کنه کار دیو کو نو معلومات می کول نډې او کوي معلومات می درلو کو اوستا د بارډیر اهم او ضروري دې ډېر بهتر دي نو کیناسته چا انور خبره و بیا کو خبره کوه سوه زر تچنوي اسه دې ولي دل اینه وجہ تمرا یاکنن ما اولیدائیو زنانا تملکو هم چبادشایی کی پدغی خلقو بانده دا صبا خارنه دا دا عربو یا قومو یمن کی خواقی و سیدل ناغی اولیدل والا مشور پدغی بانده کنا تملکو هم چبادشایی کی پدی بانده باوتیت من کل شایی اور کنے شوی دا گیتا اریوشید بادشاہه چا سوار لپکار دی مین کل شی سمانا دا کمال ور سره گور نو دیری کله بادشاہه انت دا مو تخت نه گور نو شتا زل تا او کوس لیو سره گور نو نشتا یو چې بادشاہه ک سپکار راځینو من کل شی اغه ضروري سامان وسره پورې دے فوج مو سره شتا ولها ارجن عظیم ایو استاذ من پکړل خوښ دا گیلا پاره یو ارش دی خاري وکړل نړیرا ولې مالدار خلق دیو کاه وکړل نړیرا په میناو پناز باندې په لبا شانګر ولینا اوګه نړیرا خست پخ ګر جوکل رسو سره مالګلري ولې سنانه په خو ځاګه خوشاليږي نو تاغه ونحجه است کړل نړیرا خوشاله پیناستي نو دا پروگرام میولې دنو به خو دا, دا دنيوي حالت شو مال دولت کړه بل نقصان نه پکه وجدتها وقومها أصل خبرة كذلك عقيدية خرابة ماهو من دي لرا وقومها أقام دي لرا يسجدون للشمس جسجدي من دون الله سواد علانا وزين لهم الشيطان أعمالهم أخي استكل جديتا الشيطان عملون دي فصدهم عن السبيل نبن كل جديد لارد توحيدنا فهم لا يهتدون فسدي لارنا ممين دا کار و شیطان کړی چې د دنیا په بادشاہي غواښاله خو اقیدی یې برباد لري اذن کی نشتا ګورا ته یو ځای تلارشې نو تبد قوم حالت معلومه نو ول به د نړۍ دونیي پروگرام معلوم کی نو بیا به ولګي د عقیده بولټه چې د خلقو اقیده په څه را پر را پیژني نه پیژني ا په دمل د ترګاو نو دې زونو داهه مارته نه اوغه اوزه دلال شنه بلا واخداه کی جرايش نوبياوي يره دورا کو پکي دم دم کورونو نو او وي ژ دورا کو بده کې ستني لغي دي دي او دورا ساو بده کې بلپونه لغي دي دي ته تدينت لوي چې ته لپټنګ استيميت وګي چې بده کې سورا بلپوني راسو ستني يا د بجلی ته لنشن دادي عقيده ولټو راځي دنياي خبره سمرو خیار دن را شو چه زان خب پروگرام پوک چې باش شئی دو دنیا و قوت او شان دن را دی وی تلل او اقیده او ایمان و عمل یه داس دی چه باس نوار تا پراتی دی نده بادت کی او سلیمان علیه سلام تداوی چه تنی خبر خواه سلیمان علیه سلام سلیمان علیه سلام ده پیغمبر او دمیگی ده حال نده نده خبر داشان د دا بلقیس د تا او د بادشاہ نه د خبر تاسو ته چې بغه باندې بل څوک نه ویږي ثوره ما زل او هغه دم را لوی بادشاہ قرآن د جماعت او اثر او د صباح خور نه د خبر صحیح الخ صحت د قیمتي او بهتر معلومات راوړو او ور بسه وضاحت کی یا دې دے کلام الله رب العزت د خپل طرفا حقیقتا ذکر کوي خرخال <سؤال> الالہی ورتوی اللہ یسجد و لدا و خلقا سجدینکی اللہ اللذی اللہ حق ذاتا یخرج الخضاء في السماوات والأرض شروباسی اغپرسی زنا فاسمان و بسمکو کی و یعلم ما تخبونا و ما تعلنون اپویگ اللہ پاگرسو شتاسوی پتکو یا تاسوی اخکارکوائی نیا خود اللہ قولی حقیقتا خرخال الالہی <سؤال> او یاد حد حد قولی او وی کړي ش دا را کول نه کي چې ده په کې یو خروج له خباثه سماوات سره کارو کنه فنی اداو زموږه کې پر څه زنه معلومه کول په چې هغه چې په دې پويږي کې باران پټي چاته نه الله يرو ولي يا باسنو نو دا هغه ذات عبادتونه نيکي هغه لائق د عبادت تر دوه چې په نو د قدرت کامل له اوونه نه کامل او محيد د دیولو سیده نکي اللهو لا اله الا الله الله دې نشته لګي عبادت مگر خاص هغه دې رب العرش العظيم مالك الرب مالك العرش الیه عرش او تخدا غل وی او د بادشاہ د ملکیت تخت چې نو د نورو بادشاہانو په نسبت چې دنیا کې څومره بادشاہان لري سردا ته کو نشته انور د هغه عرش صاحب ډیر لوی دې نو پکاره دی چې دا قام سروز جهاد پولیس او دې دا هغه مالک تابعداریو کې چې دا غا دیر وروې او مستین دا غا ذکر کیخه چې دا اعمال او تدک ذکرو چې دې تیارو دي دا چې سره جهاد کول وایي قال فننظر هو یې سليمان عليه السلام فنظرو زردا چې مونګورو اسدقته تا رشتیا وې ان كون دمنل کاذبین یا ایتو درو جنو نا اسی مون ته صفای کېو کنه خبره درشتهار کوي دا نمونه خپل تحقیق کو په دې باب کې اذه بی کتابي هاذا و ساده خدماجداده فالقه اليهم نو غرزه و دادیتا ثم تولانو بیاولد دینا یو پلکین بولی د بادشاہي ادب خلاف دا چټو تني غولار مخه تا ادب داري چخد ولا ورکو نو دې یو طرف خوا کېنا دا آداب دې د شاهي په ما حال خاص ورته وی چا فا بکې نه غو په دیمه تاسو ری شو غور د ته چا ادب خوله چا فا کې نست یو پلا دا کوي چا ساده خلک راي لای به رضا الله و مسلمی و او وسینه غو ذکر کړی دی وړو او لاګه چکم محلو نلګه <محل> او <محل> سندان <محل> ورننو او لاګه نارشی بیا په خپل وخت پاتیدا او یي داسه طریقو چې ادي سوري کې په پنوار الله کېده نور اباده ستاسو ته به وګړه چې وکته نو خطي ویل دو وسلمان السلامه غته وي ثم تولعنو بیاول د دین فان دور ما دار یار جون وګوره چې دي ثواب پس کوي د دې جواب تفکيره خبره به د دې اوری او ته وبلا کېني او بیا بلا شمن ته پورا حال ذکر کړي قالتا و ا ري جنو مې و فستر زکر کې یا ایها الملک او اے متبارو انی انقی ا الایہ کتابم کریم یقینا زچو را غور بولشه ما دا کتاب را ذاتمن په جنم نه چه چاراله کتاب دهنو چوی ګورو خپل خاط ته وې قوت من سليمان یقینا دار ظرف سليمان علی السلام نو و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا اغه دعوت کې د دې خبرې چس کار کې نو پنوم دا راځه چلاده عام مهربان خاص مهربان ګوره دعوت وله ولور مختصر خط ته اوله پټو खोला څلور طرف نه دی به وې چې دې کې سري اخر کې دم کې راځه کو نه منلی شنه سبای الله تعالی علیا وقتو ني تاسو زیاتتیمه کوی سرکششی م کو زما مقابل ل کې عراشي ما ته مسلمانان د خط خلاب و نه وره وړ سذا بر ته میلو شي او سرکششی م کو دی که بس د پااره خیرني ما ته مسلمانان اوتابدار دشي دا بسست دپار د خیر, دا دا دا خیر دا توحید داور تید یا مخک ګه دیمزل الله الله الا الله الرحمن الرحيم اقل الله اسم ذات او صفات جزات هم پاک دي صفات هم پاک دي نوځي کې دا وته کړو چې دا چا عبادت کوي د نور اوذو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كن تقاطعه امرا حتى تشهدون دي سورت النمل کے دیمہ اپیا دو, دو سليمان علیہ السلام ذکر کے دا جو سارے دے جیو بادشاہو پیغمبرو و خوای کې دی او بادشاہ خبر دا دلیل لري دلی خبره چې دا لانا سیاسوک په غېبه باندې نه پلیږي کله چې هغه هود هود مرغای سليمان السلام تا خبر راوړو د صباح خار د دا بادشاہه دایر دا جا جاه وجنان او لغي د دین د نقصان او د کمی سلیمان علیه السلام ورطوی چه مونگستار اشتیاو دروغ معلومو خط لور کجداو سا اوچه ور آوه ملیکی دعوه ملک خطولوستو دیر متاثر شوا خط ورطا دیر معززو و قیمتی خیارا شوا او یقنن چه قیمتی مضمون یادیر مختصر و طرز یادیر عجیبا و بہتر او اغه د چاول کې خط لکن کې خپل نوم ذکر کړو من سليمان او به کوم مضمون خط کراوس ته ډیر مختصر اده هر قسم بلاغت و کمال نرک. دیدر اقیف کے چاہت کے دیتاز. او کمال ندک مزید رقیصره مخ کې چا خط نو لیکل پدې تاس او انه بسم الله الرحمن الرحیم چاټو لنوال د خطې دعوت و توحید او بیا دمکی و باخر کی چکر ده دی خبری او ده دعوت خلاف امو کو نداغی انجام بخ کلی نی خیر بدی کې چه بس موحدین راشه مخلصین راشه وقتونی مسلمین اغا ملیکا بلقیس خپل خلق کو چا سره چې مشوره و او مشرانو نو ټول او داغه بارکته د پوسکی جوسته کار روايو کو تدې حق جواب څنګه ورکو سپه سل او کو قران مجید دلته کې اغه حال ذکر کړي قالت يا ايها الملأ و اي ارزنان اغه ملکی وي اي موذبرو افتوني رائے راکه ما ما في امر جما به کار کې ما کون تو کا تعن امرن نیم زو فیصله کون کی او کار لرا حتا تشهدون تر دې چې تاسو حاضر شئ اته سو گواہی وکي تاسو موجوده خپل خپل رائے پېش کړه مشوره رائے کړه نو له پزې او فیصله کوو هرڅ هم چی او دا کې فیصله کول درطرف جتا زنه حاضر او تاسو نه موجود نو څنګه نشم کوله ناخذ استاد او پرای کی نو وای خپل خپل خبر او کی تسجل کو جواب بابا ما ور کول غالي سبقو قالو نحنو غلو قوه و غلم خوندان یو د قوت مال وصل فوج ارس زیاړت و اولو برس شدید و او خواندانیو دا جنگ ساخت یاری والا خلق نیو جنگ ام کل دی نگورا کویچ با حملکو نرس زیادتی مالشتا تا تخپل پتا دا او موجود دی جنگ کی مونگا ماهرانیو عادتیو سنشنان دا وال امر ایلاری کی او پیتلا تاتا سپارل شویده فانگوری مادا تأمرین پس تاو گورا چسا حکم کئی منده ستا حکم بای امون بو تا تیاریو تا تابیداریو سمون دا غاربانی پاتی بس تا سوچو کنو چکم خبر دی خوخ اکلانو تاتا بالکل اجازت تی امون گا ستا منو کاغد جنگی نمون گا تا کارو چه او دو بقس او بس په سنثابه پیار کېده فانذوري ما ذاته موريد او فسترين ذکر کې د خلق او مشوره د جانګوا چې زمونږه کوو واچتا جانګوای له نو ښه بدای چې جانګو کوه او ملکہ ډیرو خيارا و تاګه په دې چې دا لکم زړې د تار په نختره هغه لري نه غړي راځي او داس دا خلقو سر جنكو اللو بني رئي دي تا دير سوچ باكاري ناقیخ بل رائع مخك رخا قالت ان الملوك هو اغي اذا دخلو قريتا قلات داخل شئو كلتا افسدوها نفسادو كباغيك رعاني غيلر وجعلو اعزة اهلها اذل او قرضي اغمازز خلق داغي ذليل و بادشان تر داخليږي او کلیتا ناغي خير ني افسدوها چه بي ااده حالت کي راځي چه حمله آوروي نو کلی دل دل, دل کي او باندې کې جن معزز او شريف خلق دي ناغي په رسول زلي نشي او څنګه شنو نه لدا سو نا معلومه خبر نه دا وكذالک يفعلون او شان دي کي دي دا کار بادشان دا کار کي معلومه خبر یادا مطلب چلان دا غی قول تاید کی وکر دا لکی افعالون او دک شانده بعد شانده سکی تاریخ گواده خواد وکر دا لکی افعالون او دا غی شانده دیوانده کار کئی مولی چه غالب شی پا مونگ او فسترین ذکر کی چه غیتا خبا وصوغ سرمانه مشریه ہوا چه قوی امکان دا دی خبره چه کموندی سر جنگ کونو زمون دا پارا پا کیس پیزه نشتا امومن شو غالب کېله دی بابا مونږ غالب کېږي نو سلات ځان نقصان کوي تباکو خو یو کار به وکړ از مې خپو کدا سره د دنیا د مال دولت شوقي او نور سلالع شي پکې نو پتا به ولګي نو اول بردو معلوماتو کو چې څو وروه وکړي ا جده سمره طاقت ته یا کم ترته ميلان او رجحان دي نو دا غې نو روستو به خپل مشوره وکړه په پیښه دا به وکړه خو ولدا معلومه چې که سره د دنیا بمایل دولت مینه ولر کو نو دراتلونکي لوی مصیبت نه پاسانه باندې اخلاص شو لسره باندې ورودي دا سه وکړه و ان مرسلۃ الیہم او یقینا ذالیکون که مضیتا به هدیتن په تحویزره فناغره تن فزکتن کیم بمایر جول مرسلون چې بس باندې وا پس کېږيږي استازی با گورو انتظار بکو چې بسا واپس کی گئی کې مال او جواهرات دغشانتی خوبصورته حلکان والامان او جنکی دادی او خیستت او حپیجو رکلر او دیر آروا نکل چه پتا بولگی که نا چه مالی خواخده نو پاگه اکیم سی زنو اسرو خواخده او اجواهرات ادا شانت په ولامن وینځه چې کدي خبرو سره دار بادشاہ سمو شو کومیلان یې کنه نغره په اړه زور لګی نو دې چې دا میلان به معلوم کو چې څنګه راته بووی نه حالاتو ما چې فوج څنګه دې و اس له څنګه دې ته ناماتی فخرج را جل عليه قال استعذ سليمان عليه السلام قال اتمد دن لي بمالين و سليمان عليه السلام اي تاسو امداد کے ما مال سر پمال سر تاسو زما امداد پمال سر کہے اما پے خوشا لوی دے دار چتاں است سنے مستودہ بادشاہی نہ شان تے کوفر اور شرک باندھ پاتش زمال سکوما مال ہوتا سو اوپر وقت لے وینے نہ فما اعطىني الله خير مما اعطاكم فقصا جراكلي مالا الله باك وغربي دا غصنا جتاس لدركلي دي مالجكم نبوات راكلي كم با شاهد راكلي جزا با صائم دجينو انس اولاد هشام دهواغن نداغ غدير لوين يامت ديار لوين تا او صور دنیا مال دولت تا او پاگئے خوش آلے گئے نو پا ما امسا خیالوکو زمان گورن دنیا مال دولت تا حاجت نشتا توجو نشتا حرقبت نشتا دلچسپی نشتا بل آن تم بی حدیع دیکم تفرخون بلکہ دازو پا تحبا پلوان دے دنیا بادشاہان خوش آلے گئے لگتا سو چھے زمان دیر کراکار ما هو اتخط کی پاک حضارا ذکر کرده چیا دقا منلي بسم الله الرحمن الرحیم او کن منلی نبس بیا اور پس جنگ دیدو تو ردن نور خضاری پاک میرس کی نشتاقا کتابون لما لنا پمخا کرده دا مال ازا تحفتو لگان سرواغ لے ارجیو الائیم واپس لان شدیتا فلن اتیاننا هم پس خامقا منبر اولو دیتا داتل اخکری لا قبل لهم بها شننم اطاقت دی لرا فاقی بانده مقابل داغی ولنقرجنن منها اذیتا او خامقا منبر اوباس دی لرا دا دقیق خارنا زلی و رسو وهم صاغیرون ادیبا بی سفکت دیبا در واری صاغیرون سفکت او مگا خبرنا که چبس غې پیغامونه سه په ولادت شاله پیغام مکره چې کدا کا خبره او اونماله دا زه تاسو ته څه پرې غوډې د شرکو پر بحال ټکی به لپاره ته جهاد کوما دا اوسلیمان چې الہی طاقت ور سره کني دا خبره صحته خبره یې چانلای غره د سليمان علیه السلام نه سه وا پېچا خبر او, او, او پیغام هیڅوب ځل نه ورټلې ښه هو سره طاقتو نو ځکه هغه واپس کړ سره د تو او مخ مزه یې کوي مونږ ته دروزه عین نو پټانه و اواز به نور صبر ګورلی ښه نو قیمتي او مخ مزه کوي او نن ورځ پیغامونه ډک کړي نا یو بلان واپس اچھا ورسیدو ناغه پوښتله تداخله دنیا یې با چانه لري دغه لري شانواله عظمتواله بادشاہ لري او د څ سره په الهي طاقت ته د څ سره په روحاني طاقت زیات دي اون دنیا سو بادشاہي کړه پس له دې راټینډ کړو څنګه ته ونیونه نه زکه چې اغیران نه له هغه استای نه تفصیل کړ چکم تنظیم التکریم لیدو لخکر د جناتو لخکر د انسانانو لخکر د مارغانو اوه مالينا دولتونه ما جناتو جکم جواهرات رستل کم سامانونه جوړ کړو یا کوم اصلي یو ليده ناري پور چې دې سره جنگ نكیږي اعظمنا مالي دولت او تهايف د دې مخ خلاف هڅه درو په انتقالي ناري دا او پسواغه سره وره چې حال بیان کو ناغه پوښه چې دا د دنیا یی بادشاہ نه دی نو ځ بل لار نشته مونږ د سره تعبداري کو ځان نشرو کولای أنا زمونږه طاقت سره ځان خیر پدای ګره چې مونږ د عمل ګټیاو کو ځ سره اختیار کو قال یا ایها الملأ اویسولیمان علیه السلام ای مو تبرو حکومت انا مشوریکوpano تاوستاویم ایوکم یعطینی بی عرشه ها کم یاوستاسو نباراو ریماتا تاخده دی قبل آئین اتونی مسلمین مخکردی ناچی دی راجی مسلمانن اگیب راروان دی امسلمان شوی دی راجی دوم راجی راروان دی نو دی دراتلون مخک مخک زدی تو یو بل جلک معجزه معجزار کا او کم یو بیچر دیده تخروڑی های شامترانیزدیشیو رانسیدیلو او دلتاک سليمان عزیسلاموچه تخروڑا لگواری قایل او فریتوم مین الجن او او دیو پیریانونا او فریت او سرکش دیو نا پیریانو ناوی او فسترین فب سرکش مانا که او داک مانا دیو یو مضبوط دَپېریانو هغه وې أنا آدېګې به زبرولم تا تا دا تخت قبل ان ته قومه مم مقامیک مخکدې نه جتبازید خپل زینا سليمان رسول الله سلام پر د اربار او خاص وقت وړي با شروع بیا به ختمه پاسې دبا نو وې چې ستاسو ټیم پر کېږي او څه پاسې نه راغنه مخته مخې بعد مار رسوله قبل ان تقوم من مقامك و انی علیه لقوی امین او یقنن زفدی واند خامقا خا قوتو علیم امانت دار رولیشم یقین میرے پزان مضبوطیم آغی که جواہرات لگی دلی صریح شوی دی ناقب بلکل امانت را امین دا خبر اکرخا نمی خو خطرناکو خو صفت اقبل دا ذکر کن جا امانت دته په دې ورو ورو کې واخلاګې ده مسلمانان علیه السلام ویل کنه موږ ضرورت دې خبرې چې دا ضرور وډیش قال الذی عنده علم من الكتاب او هغه سړي چې هغه سره علم او کتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک زبران ان تا تا تخت مخکړه دې نو جوابات شته فلو رد سترګي سات پس مخ سترګې راळे او تاقب دا زی پروتی زب ایدر لگوارم دا چا خبر اوکلا نو افترینوی راجیح قول داری چه دا دا سلمان علیہ السلام وزیر و دا اغا صحابی و آصف برخیا او اغا صر دا اسمانی کتابون و علم و پاک نو دا دا اغا او کرامت دی و ولی دا بزرگ چین اغا دا پیغمبر دا پارموجزهی دا هغه برکت ای کنا نوې را وکړه مډاوو چې هغه دم راحت تر رسیدلو چې لو بلنده تاخرو استر پراب کې نو هوسترینو راځي hội لري دتا خو دا موو چې که دې بده ته ارجح قول والو خمانې سليمان علی السلام اوی ته د عصف کرامت او معجزه کوله کړه خپل ځان د خپل ځان معجزه ورته عداوت ورته دنيګل او خدای ورته دنيګل او بادشاہ دی پیغمبر دی نو د پیغمبر په موجودګی کې چې موږ او صحابي کرامت وایو نو خدای رسول سلیمان عليه السلام معجزه ښکارې شي دا به وایو چې د سلیمان عليه السلام بخلورته وې قال ان له عنده علم المومن الكتاب ځکه پاره خپل دوار کې د پیغمبر نه علم کې څو زیات نه کرامتوں او معجزہ ارجو ار صفات کے اعلان اس ورانے نبا سلیمان علیہ السلام پتل عورت ہوئی چنا استاد کا رنے استاد بیوہ حالے بس دے اران او دا بہو معجزہ شی اللہ بے رو رسیخا نبا سلیمان علیہ السلام معجزہ ہوا چا شو یا جبرائیل علیہ السلام رولو رو. یا اللہ رب لوے دغه سب راوی را سودا شانتې نو موجز د پکه سليمان عليه السلام د ښکار شنو دا بارجه کوی دی په زير دې چې د هغه د صحابي کرامت کار کوي ګنه اسيب او سوچې ویلاله اسلامي دي چا گو وی چې زوبې د نړی په علم د کتاب او به قول نظر د سليمان السلام وي نو بیا چې ګریناله اسلام راوړو کبار <coughs> تر قیص رورو هم او جزا پکید آدخ کارا شده زبا رولم تا تذاتا قبل آئین یارت ادائیلی که پارفک مخیر دینا چه واپس چیتا رب دستر گستا اگه صدی تیر دووووی جیچاوییوگنه چزو بیر کو دو روخ با پکی لگی اگه تیوی چزا تو تیو سات پس گوره تیگو نشی روڑی کنه او اخوا پی اقلی ام او جزا داره چزی دا گورور دیده خلو په قرآن باندې نظر ساتلې به کو دیوانو پیانو په څه څه جوړې کړی چې محلي راواج واستنه پلانز یې ته وړو اولیاء مبارکې لپاره چې پلانز یې کې جمعه توروڅت کنه دا روانه نبي او د چا مينه ته کوبل ولي په پیرسو اوه واپس یې کو نو لته کې کې او دا وکړو کو دې اوس دا یاد خلکو د تاسو زېلون او په حقیقت ځان نه په واکره ځاګړا ټاټن دې باندې ته کمیو طرف اخلي بیا به تر اته د پیډي بلرېسکالنه او په دې اندازه خبرې نو ته کمیو طرف اخلي تاسو لار دیو اسان لار واځه او بل غره نه سخت نه معلومه نه نو اسان له لار <تصفيق> واخله قبل أن يردد إليك طرفك مخكرة دينا جوابات شدات رب دستر قصة فلما رأاه مستقرا عنده فسهر كلا شويله دائقا تخت شلقه ده دسر نزده فاستقرا لقه دلو يخشيه عنده قال هذا من فضل ربي وعيد هذا فضل درب زمانه لأخذ ما درب فضل فديو جراؤ رسل سوف بل طريقات بل سندر رسل او دغه له مقصد دی لېبلونی چزميخ او کې په ما باندې اشکر ام اکفور چې زه شکریا کوم او کهنه شکر کوم چلا ما باندې رحم او فضل وکړه ما هر خبره کې کيو باندې باندې الله فضل کړی مال دولت ور کړی صحه ور کړی نو دي باندې لېبلونی چزميخ کې او خلقو د ښکارې کې دوی غره دی باندې تا دغه ما شکر ادا او کنه نه شکر کوي توله ما را سلام اور تاسو کوي ها ش دې باندې الله ما باندې زمه کوي و من شکر چا شکر ادا کوه به نمایش کولی نه افسي پس یقینن دې شکر ادا کید پهلانه پارا ولزان له فائده همایږه پارا اچاج کو برو کو پهنا رب غنيون کریم پس یقینن رب غما به حاجه ته اړ ډیر کار مواله دي کریم ډیر کرامو اجازه دا له هغه کرامو چې مممله الله تعالی کو کنه ا ما ته یراق او ځ سره ذکر چې کله سليمان عليه السلام خلقو تداوي چې مخک مخک د اړې درات له نه जबाबدار راځه تا تختروله دا دې ذکر کړکلی چې د حرب مال جایز دی مخک مخک د اسلام راولونه او اسلام ود Miyaz Taqato and ma prajna angoarqiza achowla او ادنا ان هر boy فان ادنا ان هر فيها <تصفيق> او ادنا لها فان او اغرياض qui تلاج اغرياض جماله ان الله راكثون ان تلاج اشتغل ان تلاج ا rat و pag اے اول اللهم عبو او اگه رانس دیشوی دی ادل دکه تخت رورا سیدن سلیمان اللہ علیہ السلام وی دیکی بل چلوکے قال ناکیرو لہا اوی سلیمان اللہ علیہ السلام ناشناکی دید پارا عرشہ دا تخت دے نام گورو چمم گو گورو اتحت دالار ممی ام دکونو من اللہینا یادا کی داگی خلقونا لا یحتدون چلار نممی چھ دیکو سمر پورا صلاحی ارشتا خوخی ارشتا چه ده هدایت لیاربو تا پاسانا حاصلشش اوالکو با جگو بینی چه تاق تیاراگل ده او بیا چه دیتاو بوری چه اوگئی که فارق راگل نو چه او او کنا که پا دی پوشتا چه پا دیو مونشی او واضح انشن بیا بواتیو بل طریقه دیده فارق وششکی چه ده احساس پیداشی او بو چې باغه خپل غلطي باندې چولم د خیر الله عبادت کو انور ته سجدي نو حکم یو ګټ دا ناشنکه نو عدل بدلیکو سيو زین ملغلی لچته بل دته داسې فرقه بکر واسط فلما جاءت فترك الا چراغ له قيلها هكذا يارشك نو ويل شو ا يادسره ثا تاختر قالت كانه هو اوغه بویا کده څنګه چې تاسو څه یو هغه نوکا ور نو اک مناسبه جواب وکولې فارق قران له هغه تحقق کنا خو فارق سره کو اصل نه بدلی کېنا نو بیان د دا یقین داو چې تخت بالکل را شان ښکاری د زلګه چې هغه دی خدای بالکل ځکه نه وی چې چل د فارق پښیو نو مناسب خبره وکړه د حقیقت حال بارے کې صحیح جواب و بہتین الاینا ارا كل شيو دين مو وكنا مسلمين هموا مسلمان عذاب دار دين مو جزيه كون تاجت نو مو كو مخدنا باستاسو شيو اشم دير په خوانه با استادو د بادشاہ او عظمت او دغه لچ خطر اگ نورم کو شو ا خدر عجبا خو کيمتيو ندين مو جزيت نو موږ مخدنا بو شيو ها بہتین لوی مستعب بادشاہ او قوم جو په شانمو ته لمرا کولی شوې ده وصدا او باندې کړه دلړه ما کان تعبد من دون الله دا غثنه چودا چو شه بادته کوو سوا دلنه رد شرک پر عبادت څا بند کړه سليمان عليه السلام بند کړه يا لا بند کړه او من یکړه چوس بار غير عبادت نکه يا ارمان چې دلګم روخيار وا هذا هو رب الله هذا هو عبادته وليك <تصفيق> <تصفيق> معنى وصدها عندما تعطيه وديله أغسره لكي تبع عبادتك هذا هو عبادته ما حول يقول دعسه بشرك يخطو هذا غير الله بندك شورون دعون فكره كيرون إنها كانت قوم كافرين يقنون دعوا هذا قوم كافران <تصفيق> ما حول <دا> كفر <تصفيق> دعون فكره كيرون كي قيل له ادخل الصرح ويله ديدا ويله ديدا داخله ده بنگليتا يوه محلو ده رخصتا يا ديوان خنود سليمان عليه السلام ا ربك بيار بناس يو درفتا ادي فلمرا اتو فسركلا چويلي دا محل حسبته للجتان غمانه اوګه باغې باندې چې دا چې نه را دوه لوجتان رنګي او وکشفت ع ساقيها اور اخكله پن پن سيخ خلي پاندونه خیال وکړه خو بریدا دې کې رسنګ پ ما دي اوه کتل جدا خوبه دی کنه نوازه که سليمان علیه السلام یا بل قائل قال انه صرفان نردون من قواریر اوه سليمان علیه السلام یقینن دا معنه یا خیسته کل شویده پا ششوو مردون ششوی پا کسته یا خیسته یا دا او بنده دی نویده سهی طریقه سرشوه کلوا ششو پلاټ کوچ سره ورنځ دې کېدو رضا خیال برج دګني اوږدې یا دې چې دا بو یو لري تعالیو ولګې دا باګې مضبوطه شیشه نه ګولې و نه پاره باندې بخلاق لټ تعالیو به پارک او تعالیو نه پوره تلل نه غږمره صفایې سره وا چدا به په انشوجګنه دا شیشه نه ایو دا اوږدې <تصفح> کې دې شری دی اخوالې د پالې تنظیم کړی او لګې لګې او به د روان په کې بندت لیش پنسیرا سره اگه ته تووی خواه؟ چه دا خواه او بلیدی صرف اما مره دن دا خواه معنی ده او جلو کلشوی د خسته کلشوی ده پا شیشو باندې نو گوه ده پا دی بانده پوکلا چه دنورو دستورو پرانا بانده تازو دوکشوی و دا اگه اعبادتو تازیمو شورو کلی ده نو اگه جا سی دوکه ده لگسن چه دازوی ته تا دوکشوی چه تا تا بغت کاری په شيابانه په ونه شو نه دا دا کېد او په نه لږه توغان تي کې نه پوي هغه د اسمانو د سترو نو ته دا لري تعظیم کنه تاسو په دغه شرایط کې دوه لوییت او د عبادت لایق دي دک شانتي دوه کښه وتالته وه په دی باندې په و او رب اني ظلمت نفسي نا یو من لکه نه چې بالکل نه شو ما زلم کله پر پر زمان باندې رب ته رب نا پد له زلم کله څو وخت موږ پدې کې تیر کوا عبادت کوا وا اسلام د ما سليمان او ما اسلام قبول کو تابیداری مې اوکړه د سليمان عليه السلام سلام لله رب العالمين د بار الله شربت مخلوقات دې د دعو او توحيد د پنځم کارته رب العالمين ذات د لا پاک دې صفات د لا پاک دې شریک دا وګړه او د کفار په ماحول کې و با تشی کوله د اسلام په ماحول کې نشتر غنانه با او حکومت انا دارین رست بیا دې غنانه با تشی کړل نو قرانم خاموش ته قنو شوې ده چې بیا څه چلو شو که تفسیرونه وګورنه دې سره وړ ډیر وخت ډیر لیکلي کړی چې دا خلک ایمان له سلام ته چاو ویلو پیریانو سره قامو چې لري خوازم په مونږ با او پددا څو وګړو کنه چې دې ځنه نه نو سره نو بیا خو به موږ نو رحم ګرانه نو اېدا خبره مشوره کړل چې دا نه نه چې دا دا پیرانو د زاتره انده مخبوبانه وي ختري دا بدران ګرلې ز خبره وته وی کړه وی ناګا ما له مو له جوړګدا ستري کو له جوړګ چې دا پنسیو چې کیده پیوي نیمه او پاینډه نوکرانو مسجد ددای خبره زده کار نه وکړي دانبیا او ټول کوشش پدې چې او باندې د شرک نه بچکی د ګنا نه بچکی داغه د پال غره سٹوم کمینو او ااو پیغمبرو ته دا خبره ولې الله رب العزت دغه تعلیم پدې کې دار چټول خلق پدې بو شي چې څوک غیر الله عبادت کوي نبی پدروکا کې پراتی دي حقیقت تاسو نه لیکړي چې د عبادت لایق څوک نه بل دا هم درته خیف چې مسلمانانه په ماحول کې مسلمانانه په بارو به تر د نړۍ چارو په پردې کې هغه د نړۍ او کارو لنه کوي داګه په بارو په لږه موارې دی هغه دی او بل دا هم چې ځان کول غواړي نو یقین نه چکول شي ته ور له نوې قانده اجر نه خیر خبره وکړه مې هغه په څو اګه خبره واغسته ندې وځي ندې و او علماء کتابونه چې کلینو پای کې ظهور اندکه زنانو له ورته لري چې دی اسلام کول غاری او قیه نو یقین نه اسلام وش امثال لري څنګه زنانې چې کله هغه دا وې چې زبا اغنه لري نو سره استقامه چا د بیرخ رولي او تعلیم نه د یا جامیداسي دا خلک هغه سره ځانې او شان کې او وکړو نه کې نو پزهد دې کده دا سوی چې دا هغه ناري نه رشته اشتہ کوما چې داږي هغه موزه گزاري هغه دینداري هغه سیمه مليکې هغه ولې موذياتې نه کوي کدا نه بالکل نو کوم پشتا ک پکلا کده دا سوی نو خلک به 12 سنځان جوړي یا ځانانه کور کیدا وای چې ګور کتا زومز او د سن کوي یا دا جګړې په سادهت نوښانات کوي نو ګورې زدلې اخلي پکلې نه کو ما مګوننګاروي چټوره ورستا په پدې کې تیریږي کنه چې د کومه راه سامانونه دي نو ورزه داسې نه شم کولې که پکله کې داوي مور انکار وکیا خور انکار وکیا تبر انکار نو یا کینن چې د کور اسلام په یوش په نور معمولې خبر ورغه انکارو کې نو خاوندو مجبورې پلارو مجبورې رورو مجبورې بیا چاله باندې نو کپدې قربانې کې هغه ګزارو خدا مطلب یې چې اصلاح دوی شته زمونږ د دې د ماحول نو هغه اصلاح کول شه څنګه کار نه مونږ نه وګوره چې دې قوم ته خبر او کړ دا قوم ملاله خیر فکراله دعوت قبول کو د تباہي او نقصان نبت شو نو ځکه هغه چې ما په خپل ځان باندې لري ظلم کړي اوس نو سليمان علیه اسلام قبول کو ملگرتی او کړ خاص د لاده پر نو د دنیا د غرض او لاله چودو پانی پیدا او د بارخه لله رب العالمین نو دا او بارکتا یې موږ چورو رسول الله علیه وسلم خبر هده هدو ورته د خبره ما خبر ا دلیل زکر کده هده هدن د میګین چي پکې باندې انبیاء نه پويګي پنجاب دې ته یو بيوقفي وی له کنه چداګو هده هدن چت سو چو سوک دا مسالی اگی تکیم اونا پی عرد کی دا علم غیب دا غیر اللہ ناگی اگی وطا یا قوابی وی یا وطا پنچ پیری نو پدہ پاندیم دا اعتراض پچھتا دیم سوک ان پیری <coughs> <coughs> ار سوک چو خو حق خبره کولا دا پیغمبر شان اخکارا کاؤ دا دو په اوله اول دعوه جو اما دعوه دا سورت دعوه چو سلامتی آور کونکی اللہ دے بل سوکنا پاگی دو کوي ولقد عرفنا الى ثمود اغاهم صالحا او يقين ان ليغلون ما ثمود ان تايو دينه صالحا عليه السلام انعم الله شيعت كه خالص دللا فاذا هم فريقان يخصصون ناس قد قالوا ذل ذلش جھگڑے کو لے اولسر اگر تفصیل اعراض کے ذکر سے سمجھ گئے أعطينا أنه يصبحون من دعوتهم هذا هو جهدت في رشيوه <تصفيق> قال يا قومي قال صلى الله عليه لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولي تدورك ويتعسوا بعذاب صراء مخكدوا فهذا دعوت قبله لنا سيئة ولغواره بديع عذابه قبل الحسنة مخكد خير هذا عفيتنا هذا إيمان لو لا تستغفرون الله ولي بغننا وغير ان الله غفور رحيم دعو من رحم ڪري شي قال <سؤال> الطير بناك و يمون غ بس پالي نو سو بتاوالني او بمن معك او بالا چتا سردي چتا زمون كار خراب شوه نو بتا سو بس پالي مي دو قال طيركم عند الله او علي السلام بس پالي استا سو الله او د هغه طرف راځي اصحاب استا خپل عمل له نو کتا زلن زي کنه نو بل انا دم قومه تو ستانون ملګي دا یو قوم یې فتنه کې چولې شي فتو ستانون فتنه مختلف خلق و سرکش و فورا و نطول و و في او سرکشا بدمعشان او دې سره ګورې ډله ورو ټوله صلاح کله واه وكانه فلمدینته او بدر خار کې تسادرات نه هډلې نا کسانو دلې یو د هغه مشرانو ندلت له دې ذکر کړي ځکه بدمعش خپل ګینگ او ډلې ندانو د غسانو اړ یو سره خپل ټوله او ګروپ یو ستدوونه په ارضی چې مصادیګه بزمګه کې ولا يصلحون اصلای نه کولا قبل ج اصلاح کوله نم دین پره خوتن کل ج السلام یا فلاندې کو دین کارو نه به ما جو زو وخت لا غوړل دغه څنګه لوخه پیدا کړل سوال تیر شن هغه وژل نوم ته دا نو سنا یو کړل ټول راجمه شو کنه قوم او هغهخه هلاکه کړل زنان او ته نو لمسو نهګه والګه کړل بیا چې کله صالح علی السلام ولا فلمیټم ورک چدري وزري تا اوстаў دې کې بتاڅو باندې آزاد راځي نو دې راجمه شو نو خپل کې وې څه دوه مون ته درې ورځې یادې کړې او چې مون باندې درې عذاب راځي نو درې درې ورځې نو مخ کې مخ کې رده باندې عذاب راوړو دته صفایې کو نو ما سوړې وکړه سازش وکړه چې په دبان باندې حمله کو نو ګلګفانانه جملې قالوا د قاسمو بالله وی وی قسم نو کې بالله باندې دنو بای تنو چا مخ باندې حمله کو په دبان باندې ها لنقتلنه باهله اوذا مالغري اهل دد ثم لنقول ان لوليه بخم خوايب من غا وارثان ردتا ما شهدنا ماحلهه اهليه منو حاضر شوي زيد هلاكات ده, ده لاغي الاقول لاي وجلو خبر من غل من غزا يتن يدرق بو وانه او داغه نهه کسان چودي صلاو کړه ارغله نبی الله سلام په وخت اومه کا نهه کسان بدمعاشانو دا مشوره کوله نبی الله سلام مقابله کې ا کوشش دا قتل تاسو شې جوړ و ما کارو ما کړم اما کارو کدي ما کړل نا کاره تدبیر جوړ و ما کارنه او لاوی منګا تدبیر وکړه تدبیر به تر ردی مکر خداو ته سازش وکړو صلی الله علیه وسلم قطو از موږ مکر یعنی تدبیر داو چې موږ هغه بچو لا شعورون ادین پهیدل چې الله تدبیر همیشه کامیابی دیو آکه کې کی تعلیمات دي چې تد او عبد الله ما صلى کې ددا غوره ښه خبره نه دا دې سره بتاته خلق را پاسي او مصیبت بدر کا جوڑی کی نفس سے پتونا بدابطل بارش دا تو داسی شاګا وخت کاري توورا استاجل بسیئ او آدم استغفار خپل ګنا پدې بني هو تا ته مقابله جوړي دو شو دیم دا راتوي چې دا ارث استاد لا سروان شو نه پتا باندې بټ پایلین وسو اصل اورم فساد وکيله گیا تا مقابله کی پینځم اصلاح بسو نو پریز پته کوشش کوي چې ما دا خلاق روح ته هغه بغرض په یو په او خلک بار رواني جداد جدایی به دا کار دا هغه پر ساده نقصان دی نو سبا پکې پټ کوي پینځم څو چې پسندبوري قسم قسمونه بهستا خلافو تل اكو نه ورکړوي او بلدا چې سازش بکې بقی مسوري بکې تا بلاد حمله باندې ور باندې او اتمدا چې دروغ ووي ها دروغ ووي جرمن غنيو خبرمو او صفايو تطلبه کوي ويل نه صادقن الستم دا چې مکر بکينه تاسو خلاف بلې جاي مکر بکي تاسو به یو شان خبره او بلغه تاسو خلاف کاندې کني نه د الله ما بلګره تعالی نه او الله <ترجمال> رب العزت <ترجمال> اکی قوم سره چې چلوه فانګور اوورا کیفاک ان عتیبا تما کرم سرنګیش انجام د مکر او د سازشداری ان دمرناهم وقامهم اجمعين سرنګي موږ هلاکول لري او قام دغې ټول پاکشپو باندې چراغ لیس صالح علیه السلام کورتا اسوره وسلیزان سر راغستې خته تیار را روانو الله رب العزت ملائک راولېګل حضرت صالح علیه السلام نو کور په احتیاطی ا په دې باندې ګټره وښته وې دیب ملائکې نه دیلو او ګټه بيلي دي خبره راي په غټو سره نه نه تا نه په حلاک شو ا په نور باندې بیا چا کواله رټور قام ولا تبا برباد ک لا جما شران قوم خرابي لبستو ولزان سره پخکا دبولې تبايكي فتلکم يوتم خاویتم دما قايم پر زغا کورنه د دې دې را پریوتي په دا خلق چراوان ده شام تزي سفر کئی واد القرآن سرده اگوری کنم سمرا کند را تا سمرا کلی روان و جرخ کاری داقا دا قامو دیده ظلم کلو نبس حلاک شو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةَ اللَّ قَوْمِيَا لَمُونَ یاکنن بده که خان و خائب رابتی دا فارد آقام جی پوئیگیم او سنس ایلم خبکیوی کنم سلامت یاور کہو انکے اللہ دے دے باندے دعوی. دا واقعہ ذکر کلا تو صالح علیہ السلام دوین واقعہ ثانیہ ان پہ دے دعویٰ باندے خواہ انجام ذکر کیو قانون وَانجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ او بچ رلمنگا او خلقو چیمان راوڑو او جزان بچ کاؤو يَتَّقُون فرزگاری کولا دے صالح علیہ السلام اعمل گری اگر په مثال کې ور سره یو حق ورس بنديان هغه دې شغیل هم نجات ورکه خا دا د قدرت نظام, دے حیران اللہ دے نظام دے دے دی حیران بشید الله دې نظام ته دې وګورئ تا ټول یو څه او الله عذاب راځي نه کافر باندې بچ کیږي کافر چپګنا تاکه خپل باندہ بچی مؤمن ولې د زړه په حال باندې الله خبر ده کنه او اگر نور څه نه دی تابکه کار سم رضان حق پرسته کې قذاب و دراسي ولو ته اذا او یاد ولو تعالی السلام کله ژویې فالقوم تا ادا دون الفاحشه آیا راتل ګړی تاسو به حیا وان تمتم الصيرون او تاسو ګورې تاسو تاسو په وي خو مين ایجاد د گناکار دی به خید او بیا م رات لیکوي ا اينكم ند ادون الرجال اي خامغه دا صورت لیکوي سره وتا شهوتا ميندونين نه سا د بارا د شهوت برکوړو مګه د بل انتم قومن تجهلون ملکه دسه قومه جاهلان فما كان جواب قوم پس نو جواب د قوم دد د بارکه د ملګرو بارکه إلا أن قالوا ما قردت أخرجوا على آل الوطن من قريةكم وبعد ذلك ما القردت للوطن صلى الله عليه إنهم أناسون يتطهرون يقنن دا خلق ذي جزانا پاك ساتي يتطهرون نظام پاك وزيانا پاك وزيانا ستاعلق ذي ممتول دغشانت يوم نظام پاك خلق ذلك وبعد ذلك ما قلت كل شيء فأنا دلرا وأهله وأهل دلرا إلا مرأة مگر خضاده شعبت بخترا لپا عذاب کی ولی حقیده خراب دوانا قدرنا آها یکنن مونگا اندازشل واغی لرا من الغابرین لپادک ادن کنا پا عذاب کی وانترنا علیهم مطرا قو بارانو کمونگا فدیبان نی باران دوبو باران ناند کانو باران حذابو على باران فساء مطر المنظرین فسدیر بدو باران دیارو تانځي یاره ولا ولا کله شوای انتظار وته شو او بیا هم خبره یې مونږه ده د واقعیا کې دم مختلف خبری لیکه چکه له یوقوم کې فاحش راشي به حیايي ته پاره کې یو سوره ای بنارازي ایو کاراستر ګران ديشي انت متسيرون خوین اجداد ګناکار کار او ګور پټو کا بخندای راو تاکو دي ګناکار دي کاراستر ګران ديشي دویم جہل کے طرح قراشی بلان تم قوم انتا جہلون جہل پکی زیادشی تعلیم زیاد کے تعلیم زیاد کے بے حیائی عمل کروکا کین تعلیم